Odu billahi min al-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghefiruhu wa na'udu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudil lahu wa ma yudlilhu falamudilhu falamudilahu falamudilahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'du Tajit al-avdid Falandarimut janwetum par Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhzim e kërkojmë sallavatet, selamët, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të, ti të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e këtij muaji të beqat, ku edhe jemi duke hyrë në mesin e muajit të Ramazanit, elusmi Allahu xaluala, që Zoti on te barekuhu taala a jëlimë tonë Namozu tona, veprat e mira Allahu t'i ban qabull e të ligat gjunahet Allahu t'na i fal. Do të vazhdojmë me një kategori të radhës, të cilët të cilët gëzonin respekt dhe nder nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin familjar të tij, s'ishin si evlat të tij, por ishin shokët e tij. Do sa të flasim për, për ashab, për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pam si silllej me familjen e vet. Si silloi me evlat të vet, nipata të vet, kushërit të vet, si silloi me komshinë të tij, fçinjët e tij, si silloi Ali sallallahu alejhi wasalam me uh, mysafirët, me miqtë të shtëpisë, kur ishte në koçëll apo kur ishte i ftuar ekstra me radh, çdo të ndalemi me lein Allahu te bareke ve te ala të shohim çfarë respekti gjonin apo cili ishte raporti në mes palës Muhamedit sallallahu alejhi wasalam dhe palës tjetër, dostat e tij, shokët e tij të sëtë e shoshëronin, e përkrahnin, e ndihmanin në maksimumin në skajnë që kishtë e mundësi të ndihmojnë Muhammedin sallallahu aleyhi veselle. Nuk dhe flasin për shoshërin në gjan, nga se Muhammedin aleyhi sallallahu aleyhi veselle ka pas shumë shok, por dhe flasin për shoshërin dhe bëdhan të ngusht. Shoshërin e ngusht kemi përqëllim ashabët të cilët hinin e dillin shpesh me të. Shpesh me të. Pra kemi përqëllim Ebu Bekrin, Oth Uh, Omerin, Alijun, Bilalin, ekshtu më ra. Ta njësë të silët, kishte shumë kontakst të shpesht për nga Meri Sallallahu Alehi Vesellem me ta. Filëmisht në të rogë e zër, duhet të adhim se shoki ka pozitë të madhe të njëri. Dhe, dosti, uh, shoku, andaj Arabit kanë thanë shoku e sivllavi. Shoku është sivllavi. Dhe ka qene njohër në fjalët e Arabve sa Allahu nuk ta kalin nana. Do sa vllavin e ki që s'ta kalin nana e ka për qëllim dostin. Andaj Muhamedi Ali sallallahu aleyhi وسalam nga dashnia që kishte, por shokët e vet shpeshherë edhe i dhrohej për ta. Pra, kur ia nervozonte dikush ndonjë shok, i dhroi Ali sallallahu aleyhi وسalam derisa e vorreni në ftyrën e tina se nuk është mirë Ali sallallahu aleyhi وسalam shkaku i ndonjë shçetimi që kishte ndonjëri prej shokëve të vet. Allahu i dhelbola i përmendi shokun në Kur'an. I përmeni shokët e pengamberit ale i salatë të seram Në Kur'an me termet të ndryshme Me termet të ndryshme Dhe shoshirin që kishtë Muhammed ale i salatë të seram I andajti Allahu Gjelluala pengamberit ale i salatë të seram Në dy kategorit bazë Cilat janë kategorit bazë Allahu Gjelluala e qujti di shka që ka quët Essebikun Të partë që i ka pas shok Ato i ka vequë gjithmon Dhe i nba disa shok ma vol Edhe ato i ka pas shok Edhe ato i ka pas dosta وريوسيت بارت فوت الله تبارك وتعالى سور التوبه ايتين 29 والسابقون الاولون من المهاجرين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عن واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فالله تبارك وتعالى ذشوكت بار سابق ايطاري dhe shokët e parë si Ebubekri, si Aliu, si Bilal, si Omer, si Uthmani, këto janë shokët e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I citoj Allahu ul jilwala në Kur'an, "Fashokët e parë el-awwalun." E, e ka theksuar prapë, i pari, sabiq është ai i cili paraprim. Pastaj ka thënë i pari, apo i pari, ka thënë prej muhaxhirëve dhe ansarëve. Muhaxhit Ka qenë ajë cili ka emigru prej mekës në Medine Dërsa e nësarështaj cili ka emigru të ajë Për nga mbëri alë i salat dhe sëram Thotë Allahu Gjilohana Dhe ata të tjerët Të cilat e ka ndjek rrugën e sahabeve me të mirë Dëmonë ka shumë shok për nga mbëri alë i salat dhe sëram A ma të partë vlenë mi cek i pari I pari gjithmonë ka, ka vlenë Abo stajin islam merët parasysh Stajin mirë Dëmonë e kaluar e mirë Historia e mirë merret parasysh. Pasi tha Allahu jilwala radiyallahu anhum, Allahu është i kënaqur me këta njerëz. Shokët e Muhamedit sallallahu alayhi وسلم, wa radu an, edhe këta janë të kënaqur me Allahun jilwala. Edhe këta janë të kënaqur me Allahun tebareke ve teara, Allahu për këta njerëz ka përgatitur xhennetën. Allahu navo fityre me shoqrinë e Muhamedit sallallahu alayhi وسلم, në, në të cilat lumej, në, në të cilës xhennete rrjedhin lumë, khalidinë فيها do jen të jenë përgjithmonë aty. Kjo është fitorja e madhe. Kjo është fitorja e madhe. Dëmon, fitorët e ndëruar gjë matli logaritet me injërnet. E nuk lanëritet fitorët me bo paren këtë dunja, e me bo luks këtë dunja, e muk nansh këtë dunja. Andaj shikoni një shemë për dhe sënë e kanës jelë disa për i djetarën, për të kuptu e dunjaja sa e shkurëtër. Shikona nga ora 4, se si firit, derin 7 të diçka a gjëllën, apë? Sa ora gjëllën? për sa gërditë të shpiksai donjaja, për 10 minuta haje. 7 më orë hajeron, 15 më orë hajeron, 12 më orë hajeron, barfish prej prej kohës dhe në vonë me pak minuta, 10 minuta haje, apo bezdisësh. Arriti Çaç orën tavolinë të hajës të tift, tiftarit sa keni nu? Jo, pse? Se Çaç konsumuat, konsumuaratu mjaft. Apo çiko kjo, kjo është shembulli i donjajës von rryjat këto i ngjan dhunjaja sa duj nga po shpejt ka mu të gërdhit pse është e kufizuar andaj allah u thë nëse doni më diçka fitore osi shokët e muhamedis a selam të cilët të cilët fituan xhenetin e zotit subhanehu subhanehu ve taala pra do të flasim aleyn allah te bareke ve taala për disa prej trajtimeve pejgamberike me shokët e tina alayhi salatu ve salam tregon aliu radi allah an thot Shum shpesh që më dëgjua pejgamberin ton Allahu sallaatu wassalam apo kam dëgju për pejgamberin Allahu sallaatu wassalam duke thënë aji alei sallaatu wassalam shkum unë Ebu Bekri dhe Omerit ndulom unë Ebu Bekri dhe Omerit ulom unë Ebu Bekri dhe Omerit pra ali u e ka për qëllim se Ebu Bekri dhe Omeri në fjalitë pejgamberit Allahu sallaatu wassalam ka thënë shumë i sqishtuar prohina me ta dola me ta erdha me ta apo hangrëm me ta Që çka argumenton se njëri kur e ka di kandid ka dost, ja din kë, çta e ka dost. Kta e ka shok, saqë familiart e kanë dit se Ebubekri dhe Omeri ishin një janë ndër njerëzit më të çmuar dhe më të dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi alaihi wasallam. Andaj e përmend në hadithe në Amr ibn al-As, do ta përsërisim këtu se nga si e kemi të shokat. Dit për ditëve Amr ibn al-As thotë, uh, "I mahnitur nga sjella si, e pejgamberit sa me mua, thashta pyes, ka lelom as shumëte." Edhe shkova dhe i thashja Rasulullah Kan e doma shumti Në tha, a i shum A i shum Tha i thashja Rasulullah prej burrave Prej burrave kam përqëllim A tër tha babën e vet Ebu Bekër e Siddiqun Se si e ka emin ebu Bekër e Siddiqun Aba, Ebu Bekër e Siddiqun nuk e ka emin ebu Bekër E emri vet që e kalem baba vet Nuk e ka ebu Bekër Kjo nëfk Kjo është nëman Që i është në gjitë mas E emri ti është Abdullah Ebu Bekri e kojimin Abdullah, bo nuk e kojimin Ebu Bekri. Mi palo u Gjillewala, e ka, ka vendosë që të njët me Ebu Bekri. Ebu Bekri është këtë më thanë i pari, njëri hërshën, i sabajt, edhe është thanë që ka dalë në sabajt me dhejve të veta dhe në punë të veta. Tha, a e po pi bura me tha e duë babën e vetë, babën e grësë teme. A të rritha shkallja Resulullah Pastina, thavur Khattabin, për addet e rigjelen, Thot, Amremil Asi, filloj me nëmru do burra Unës isha në rrenë e lash E lash mësë jem nga, nga lista e fundit e, Thot imam kurtu bi ju Pse e ka përmen, pe nga mësëm këtu dobi tjetër Pse e ka përmen ajshën para e bubekrit Me gjithë se me e bubekrin ka dashni imanore E me gryin e vetë ka dashni natërshme burë grye Abo, ka thonë e ka parapri dashnia e natërshme mbi imanore E me gruje Dhe më kërë i ka thonë, amri, ka në domas shunti, a i si ka thonë, a bura, a gru, se ka ka dzu. Ka në domas shunti, a i në krije ka posë burin. A i, përjënë sam, ka thonë, a i shën. Dhe më thonë, thot, imam kurduviju, njëriju, zakon që me nëzjerë për para, atë që ka e prekë. Në kuptimin, atë që ka, është e natërshme. Abo, atë që ka është e natërshme. A dojë treza shtrut është që më tazënë në njani është një mund apo Ramazan ti dush me e prish njerë me iftar me e ek, a, me e thi u rien e pasaj mu falj por sfar ashtje ka dhënë djetar sepse ka mundesh e natërshmja me imanin edhe ka me e mujt e natërshmja nëse strofra a shtrut qarkullojnë erat, aromat edhe ti thu, ja, unë e du mu faljni herë Po versi shën Ramazan, jesh Ramazanit. Ti ti namaz çka ke me pa, e? a thu çish dukot. E kut janë ha e kut. Çishtu ke me nuk, s'ka, smursh me dal. Çka tha ne Isa sallallahu alaihi ve sellem? Leje, ti namaz. Ha bu knjer. He ke menim pi bugës, a dare drejtoje te Zotit te Bareke O Teala. Andaj do imam Kurtuviu, nëse thot dikush, nëse i shkon menja. Se thani Aisha mesanena burrat, megjithse burrat i gadash me iman, për ha i për rit Allahu jilala, do grua vetë ka bën gruaja nga se shpes paraprim e natyrës veç nuk është marrë. Nuk kush marrni janë më thon për shemb me vetë burrat, na burrat e mëdha, Allahu subhanahu wa taala bon për ne me burra, dhe janë më thon kanë edhe me vllazë shumti. Apo mos e lanë thojgruen. Thojgrues nuk u ka marrë. Me vetë ni beçar, çka po i çe me vllazë shumti tash për momentin, mos rrai thoj du u martu. Kalzo drejt në kuptimin, nëse ti je pa për atyre që s'ka sdosësh problem. Amo, nëse ti e njënë mëna jena Kanëzoj e drejtë Sushmare, ka thënë Aleisa A i shënë A, a amër i minë, a si jo konë komandant A ka më një shmare në nu Pi luftë të u këthi Pi luftë të u këthi Edhe ka thënë hajta veti më Nuk ka, ka arë njëri thjesht për qëtë i rrugës Kënjëri me autoritet Që tërflasin se për mësam, si më samë Si o sildh me autoritetet Ka pos trajtim të veçan Me gjitha ta tha, edu grënë teme E amerin atmanin e të tjerë me radhë. Kjo ka thënë nga dashnia e madhe që e ka pasur Abu Bakr as-Siddiq (radiyallahu anhu) wa ardaahu. Gjithashtu pejgamberi (salallahu alaihi wasallam) ë uh, është i dhëruar nëse dikush i ia shaq shoktë e parë. Tregon Abu Sa'id al-Khudri ju shokë pejgamberi (salallahu alaihi wasallam) thotë në ditë peditve u rrokën di shokt pejgamberi (salallahu alaihi wasallam). Njani i parë e tjetëri i vonë shëmë cëli o rogë me cëllin o rogë Abdurrahman Ibni Awfi i cilë o i përgzumë me gjennet e ka pranu islamin fillim atje o rogë me Khalid Ibni Velidin edhe Khalid Ibni Velidin u nërvozu edhe ka sha e ka sha Abdurrahman Ibni Awfi edhe i kamri lajmi peka në samë se Khalid Ibni Velidi e ka sha Abdurrahman Ibni Awfi kjo qka argumentanë se e ka sha e ka ofendu që e ka njerëzit ata njën, a rapë njën e kaumun e një fehë popull që i çon hund shpejt. Gabo, popull që i çon hund shpejt. E përmenda, shumë janë ngjajshëm me neve. Domthonë për pak e për shumë, ata vojnë, domthonë janë kanë ndonë nerva shumë. Shpesh acarohen. At Ende ka shoh. Në një dinë rasën tjetër te budhrit, kur e ka shoh Bilalin, i thonë, "Ai kë ninë ndonë e zezë?" Domthonë Bilal, Bilal i lokalë arab. Bilal është abisinies. Andaj kur s'ka arpibilanit së ësha Popul më dez Sën e formulana i të shamen E arap E kanë pas Tash e shame këtu qka i bje Kanë thonë djetar të ka thanu diqka Ka thanu një fjal të rar Kër e ka dëgju pe nga mberi sëllem Si a ka sha Abdurrahmanin I cilë kompit parve në islam Kanë thonë djetar së është interesu kush qka ka bo ati Sash kush i ka fajt së si ka fajt Ka thana ka sha Abdurrahmanin Po, ka thana lejë salat e selam Mosmishani shok të mih Thot im një haqër rësë kalali, rahimehullah, në komend. Thot, kër ka thamë e mësa mos misha një shok të mi, ati ju drejtu një shokit vetë? Thonë, Khalid në Velidi e ka shok Abderrahmanit, dyti ka shok. Për e mësa më deli ju dhe thotë, o, ju njerës, mos misha një shokit. Po që kisha ta ka shokin e kin shok? E qish me kuptu që ta? Ka thamë, ka dash me thamë, shok, shok e kam këtë parin. Ta është për momentin ti, s'ki Anaysad Imam neve wi rahimahullahu fodnase e ka çortu Khalid bin Walidin. Apo shpatën e Allahut tok, që ka thënë vezaam, ka dhënë Khalid bin Walidi ashpata e hekte Allahut hazot. Apo e ka nimet Allahu te pejgamberin alayhisalatu wassalam, ka dhënë se e ka çortu Khalidin, pse e ka shahu Abdulrahmanin. Çka thu për njanërin i cili shau shok te pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam. Nuk e na haram me mendu kës për ta. Apo dhe kanë për, për mendjetor pajtushmëri unë në anë një zëri ixhma se nuk lejohet misha mi shokë të benga me sama sel. Gjithmonë kur përmendet ni shokëve të më selam, por s'kanse se, se kit dostat atë, çfarë dosh me thon radhiyallahu anhum. E mos qasim për Muhamedit se selam, çu shpasë shumë don një hall, fatkeqësisht edhe ligjëros. Thotë ka thon Muhamedi. Edhe, edhe ka lëmë fjali alay salatu wasalam. Për këtë më ditë ka i bi khutba. Edhe ka thon amin amin amin edhe thënë sahabët, nuk qka u lutë këtash, amin. Pas e të një nësullab, pëse thave të reher, amin, khubbe, gjdo shkoll, amin, amin, amin. Tha erë Gjibrili, edhe në tha, o oh, Muhammed, ajë cili ka prindjallë, edhe se fiton gjënetin, hivët në zjarë, thë amin. Tha i diti, thë ajë cili e zhe Ramazanin, edhe nuk e meriton falin Allahot, hivët me gjithë hunë në zarmë, Amin, peqë mosallam. Fajda i tretë, i tretë është ai i cili i përmendët emrin pranit Atina, edhe ai nuk thot sallallahu alejhi sallam. Unë nuk e, çka ki, e kiti Muhammed sallallahu alejhi sallam? Unë që neit bëta, po më meneit me ta. Po me me ta. Patjetër është me ta sallallahu alejhi wa sallam, se, sepse ai është autoritet, duhet me ditë njerëz kur e përmend ata alejhi sallallahu selam, apo e janë disa si charlatan, të cilët si thon, a shkoni ju i ngoni ata xhallarçka 100 herë thojnë mëna dersi sallallahu alejhi dhe ku shkon shejtani te binjersve. Kaprin shejtani dhe thon, a shkoni ju mingua ato xhallarshka? Saher jetojn ka thon pejgamberi sa thon sallallahu alaihi wasallam. Por ai kam mundim pri salavatet shum e shumta. O dhe nuk era te punojme babantanto. Ash çoba nas na di bërmein. Ky është Muhamedi alaihi salatu wassalam. Allahu i ka dhënë salavatet. Ka thënë alaihi salatu wassalam, kush um çon mu salavat ni har, Allahu i çon salavat edhe har. A kupton dikit mohbetaja? Jo? Kur thuti Muhammedi, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah i thot edhe ti dhëtëherë salavatet kofshin se ma lavdrove rësullin, sallallahu aleyhi ve sellem. Adha i duhet mi, mi nda, mi nda pozicionet. Tha e ka shabë drahmanin? Po, tha më smishani shokët e mi, sepse njani pijuve. Me dhanë altan, e tash njani pijuve cilja shokët e vonëshëm, ma vonë. Khalimin velidje ka pranu islamin vitin e 8 hijrit. Vitin e 8 hijrit në vitin 20 pengamberis pengamberi tale i sanat dhe selam nuk i e nisoj mabdrahmani kër aje ka pranu feja nune kër jam konë të mdjek mu njërës si e nisoj, jo, khali me gjithë se i e shpadhe Zoti Gjeli Gjelali apo, atër tha njani pijuve me dhanë altan për hirtë Zoti sa uhudi e ha haq ku shakon në ashtëta e ka pa ta shmëni me pa adhën e për televizion e Youtube hinshër e uhudi, sa është i marë koder pas koder, e ndërthurët e Kodra Hudit, ka thonallaj sallallahu alejhi wasalam, me mbledh Alltan, që realisht a mundu dikush me mbledhësh ka Alltan? Dhe thar ka Allah, është pamund. Është pamundur. Është pamundur me mbledhësh ka Alltan, e lejo me dhaçësh ka Alltan. Ka thon, me mbledhësh Alltanin, Alltan, kit ori sa Kodra Hudit. Edhe me thon janë që e porri Zotit. Ka thonallaj sallallahu alejhi wasalam, ma balaga madde ahad, madde ahadim wala lasifa. S'munit me emrije, ni çe gash Mud, mud i thojnë kërë i mledhë dhishka me dy dur të tua Edhe jep Apo, edhe, edhe jep bon. Sigur që është prej zekjatur fitrit Apo, fitrat që jipëm është katër mud Katër grushta Të, bon, të mledhë tha me Me, e, me dor Ka thonë, një shoki jemi pari Me gruset e vetë pak që ka thonë Ti jepë si dushta, shketë kodër në hudit Së në mërin se, se e ka rogë zamani nëj E ka rogë kohën e pështirë timën Anda i tha, mësë mi shani shokte mi, leje që së në mrinë një, një kështot, një grusht, dhe asë gjisë në së në mrinë. Kjo ka qenë prej vlerës të shokve të parë pengamberit sallallahu aleyhi wasallem. Gjithashtu prej uh, vlerave të shokve të pengamberit sallallahu aleyhi wasallem, është se pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi wasallem është qëcuar për shqëcimin e tërë. Këtrat sikimi për mënyrën tani e kemi e kemi të freskët për për shkak vlerës dhe nderit që e kanë gëzuar nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Tregon Abu Darda, shoqi i pejgamberit alaihi salatu sallam, thotë ditë prej ditë të kanto buon muhabet Abu Bakri dhe Umari, muhawara, muabet. Edhe muabet pas muhabetit, edhe disi Umari u nervozua për Abu Bakrin. Muabet u nervozua. Edhe ja kthei shpinën dhe shkoi në shtëpi. Edhe Abu Bakri Siddiku uçatua edhe pe ndjek Omerin shkoi te lipe halalluk shkoi te lipe halalluk edhe pi thot ma ban halall çë u nervozoi po nervozova uleti apo edhe ja kapshil derën uftir do tash nervoz jam dargoja Omerin shoku i dyt i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot Abu Dardah e ulë ka shi ult me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhami thot edhe Kër për shodhë në Ebu Bekrin, të dalë si vrap e të uveshë si nuhë dhe U shëtsu, ka i në shpisë së nga ne të ratë Thot edhe, erë si i shëtsu Thot pengambelele i salatu sallam kër e pa, tha emma sahibukum fëkat ghamar Tha, ky shoki juve, e Bu Bekri si të diku Apo, pa ha rëzikue Apo, apo ka rëzikue, a ishka e ka nërvëzu këta Fot er idha salam pe pygamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thei rasulullah e pata ni muhammed me umr khatabin e u nervozu i shkova me li falje shikova ne zeebubekri sidiku shkoni li falje kujna umr khatabin do shkova me li falje mam sheh deri do a njerzisht ja kam sheh deri apo jani thot mam kam sheh me telefonin se thei dikur apo aja drejtos ma sheh le oja telefonin U telefonojai hojës, nuk ajo ti kur dush ti me ta çel. Apo o jet di kum çu do biçë si gëdondë javap. Tash kur të mush me mri javapin, mëri, nëse smonish, ë bani bani hall vetvetes. Donë, është normal. Ja kam shëllë der. Fot mam shëllë der. Thot, edhe erdhat ti. Atali tha penga mbi dalil sallallahu selam. Yaghfilullahu laka. Ja ya, Abu Bakër. Allahu tfalti o Abu Bakër. Tra, Allahu tfalti o Abu Bakër. Allahu tfalti o Abu Bakër. Realisht a e ndu me Omeri Për e mësëve ka thonë Allah i me të falëti o e bubekër Rire hati Ti e dosti jem E Allah u që të ka, ka zhënë Më konë i pari dost Abo sa që për nga mërë Para vdekjes Kër e ka një dhutë Nga përmendim Ka thonë Allah i mësëve në pasmor Allah u mu mik E kësha mor mik E bubekër e sidikur Pa Allah u mu ka mor mik Kjo mitësia konë ma e larta Khalil Oshtë Maja e mitësies Ata Dobë. Ja edhe thuhet se si ka shkujtë shpira vet, i ka thonë Abu Bekrir, sosh. Ka thonë edi koha, ka shkujtë pejgamberi sallallahu alaihi dhe serrem kur ka hië e ja ka kshirftyrën pejgamberit sallallahu alaihi dhe nervozum. Edhe e ka ditë se u ka nervozu pse u koni shetsum e Abubakri Siddiqu. Çe kaç kamrija dashnia e pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe Abu Bekrir Siddiqul. Thot ja pa shftirën edhe e djita. E edhi diunë pse ka pse nervozu, thot Dheri sa rajh në dykuj U ka ullë në dykuj Edhe i thash Ja Rasul Allah O i dërguli Allahu Une vëllahi jam konzullum qari Une e ka bova Mlipi falje jam shela dherën Une jam aj mëzullum qari Une jam mëzullum qari E ka përsi të djerë Une jam mëzullum qari pra, Unë i pa ta fajë Ata rej ka thonë pengamberi sallallaj sallim Allahu më ka dërguar pengamber Allahu më ka dërguar pengamber E ju that kur erdha rrenc. Em tha Abu Bekri, i vërtet. I thogë, "Ah, nuk ka çu mohabetin. A disa jete kur erdha?" Po. Thash uni jam pejgamberi i Allah. Allahun ka dërguar, i dërgoi Allah sallallahu alajhi wasallam. Fayumfat por rain. M'tha Abu Bekri, "Sjetu rrit, je pejgamber. Wa wasani bi nafsihi wa malihi." Edhe m'ka ndihmua me parat e veta, edhe me veten e vet. Fëhel entum teri kuli sahibi, apo ma lini rahat shokin E ta shki tjetëri që ka, shok A ma kim ma shok A pa, ti mund është mi pas shumë dos ta A ma e kini dos, edhe i tu dos të vetu Eja, apo ma lemme rahat dosi A një thot, pa do një janë dystojot Po ma, kuptoj e ta shkë, ta e kam ma dost A ka o mund t'i qështu? Ka o mund t'i qështu? Tha, lemme rahat dosi Ta e kam dost Edhe pasa ju tha, pra, sigur ju drehtu krejtve Tha, apo ma lini ju ketë rahat e bubekrim Lemme ni rahat e bu Tham ka një muhe Me vetën edhe Malin e tina E si ka një muhe Ja vetën njëra, shumë shkurt E se të një nuk emi përshok Kërë ka morë për e mësa me bo hizhret Abo Me bo hizhret Ka shku për ingambej në sasëllem Te bubekri Meke të kanë Edho kanë tindzën Ka hië Abo Edhe ka dalë Mid dis dreke Mid dis dreke zdel kërkush Tara Zdel kërkush Vapën madhe Vapën madhe Abo Edhe bubekri uka trazu u, u, u bodish ka e madhe ka ka dal me dizreke edhe i ka thon ulu ka thon largoje familjen tone pe kytu mos tani o qon ajja edhe esmaja apo dici gat e, e babakun jana pretor pa saj gruja pejgamberi disa cel edhe i ka thon i ka thon abubakrit fol e, e rasululla folse kto i ki bon, musu, musu tut, nuk, të besueshme do von mos mos u tut apo nuk to nuk ta cesin fjalen Athe Peygamberi Alayhis Sallallahu Alaihi Wasallam ka thon: O Abu Bakër, më ka dhënë Allahu leje me ikp këtu. S'u so, kanë ngushtuar shumë. Ka thon ka më dal për ixhrat. Atëherë Peygamberi Alayhis Sallallahu Selam kur ia ja prezanton planin se çish çka kena më bë, apo çi më dal deri në Medinë, fjalën e parë sheh thon, ka thonë Abu Bakrit. Domthoni ka thonë: Ya ja Rasulullah, es-suhbetu ya ja Rasulullah. Ya Rasul Allah, ja kërkoj bi te të mirë që dhe mua me ti të çshëroj. Ka tham, po, Ebu Beker Atëherë, o mobilizu ketë familje Ebu Bekerës i dikut, për qëfar Për me e për qilë, për nga mberin E pas ta jetin Kër ka hinë, shpel E Allah u gjelë e ka citu ata Kër janë konë në shpel Idhë huma fil ghar Kër kanë qenë shpelë edhe janë afruhe Armiçt me e zanë Edhe Ebu Bekerës i dikut ka vanë një ja, Rasul Allah në zunën Ka dhonë rera hato Ebu Bekerës e Allah Ame neve Këtë këto, pe usam nuk i ka rruh, Kur u ke haruë, atë ka thënë në mënyrë rahat shokin. Në mënyrë rahat shokën dhe dështën ta bëjë ka çim prej prej ë dovon respekti çka dhan pejgamberi alayhisallatu selam shokëve të ngushtë të tij. Në këtë ditë vëllazër ka shohur dobive, do t'i përmend vetëm pak disa prej prej tyre. E para vëllazër se Ebubakeri shoku më i madh. Ska shok më të madh pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, më të dashur dhe më të dhimbshëm te ai alayhisallatu selam, se sa Ebubakeri Siddiku radiallahu anhu. Elauje, elauja kurdi kujt amb bil zemr, e mallkohat. Shemballkojn shiat, e, e dervishat, e plot prej sufive, e mallkojn Abu Bakr as-Siddiqun. Në emër të Husajnit, në emër të Fatimas, në emër të idiotizmit dhe arrogancës ndaj shokut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai alaihi sallahu alaihi, filan dhe pushon me dyshok te vet në varr. Abu Bakr dhe Umar radiallahu anhu, anhuma. Andaj e bardh ose nuk ka shok më të mapë se samse Abu Bakr as-Siddiqun. E dita qëllë është ose lejot njeriu që ë do të lidhohet për shokën e vet. Apo të lidhnot për shokën e vet, edhe nëse ja ka prishh, edhe ka shetçu një shok tjetër. Nevem samu ibn Ubejra ibn Barakrin, me jese i dhënimin ja ka shkaktu shoku i tjetër. Po mëson me do Omerin edhe do. Shumë do. Do ta përmend diçka për raste. Shpesh në momentin gabas, shumë për Muhamedit, çka ka toleruar pejgamberi me Omerin me kërkas ka toleruar. Omeri pak u kanë, do më thonë, ma azgan, ma trim, do njerë dhe ma i guzimshën. Ka folë do fjalë që shka guzut i kuj që të në mi folë. Dhe rësabullaj për një abas i thotë, i kam do hadithë së një këm kalzu, dherësa ka vdej komeri. Në desa ajë më sa një i kalzoj. Pse? Së një kalzojnë para atina. Kallë të shanë njerë dhe autoritativë dhe se të kanë gzuhe peshte, pengaberit dhe zemrat e, e muslimarëve. Andaj, e para Më idhnu për idhimin e shokit Edhe me dit njërëzë Se këja idhnu për, për këtë shok Kjetra cile është është se Idhimi i autoriteteve është ndaluar Idhimi i, i njërëzën e autoritativ është ndaluar Shka tha ale i salat dhe selam Lemani shokin Omeri shka tha kur hini me shku me u pajtue Tha evrejta Evrejta preftirë se U ka idhnu e Apo Etash, çka kanë xhir detar kan thon, nuk lejohet ti i dhrosh. Apo, etash kush je autoritet, çdo kush ka autoritet. Nuk lejohet me i dhuhet. Po azhosh po doni hak. Tallahu xhel xhelal. Apo, jani por shem u thot, ja kum kallzu babos tem, apo ajos tem, apo dajos tem, apo majma, autoritet karshi karshi meje, dhe ja gallzovan i hadith pejgamber sam, du lbi kontrollat. Ne dale Sa i tashë pala vaju autoritet më të lart me Muhamed Ali sallallahu alajhi wasallam, atë raport me ta nuk guxon me i dhënë autoritetin më të lart. Ataj ka thonë Ali sallallahu alajhi wasallam, kush e i dhën prindin pa hak e i dhën e i dhën Allahu dhe lëvala. Pse? Se, se dietar gando nuk lejohet hidhrimi e autoritetit më të lart. Atë është të debilart. Shumë njerëz s'kan para syj. S'ka para syj babaz, babgjesh, as hafaz, as hoj, as musis, apo për folë ka pasë po deb ka ard marrëm me pa mësuesin nudhë. E ta shkon prindi rrokët me mësuesin e profesorin pse? Pse pse ma ke porzantim uçikën? Pse veshët ajo ç'i doja mu vesh. Apo këtu na gazolën profesorat vet. Zguxon valltimi për tit femrës, vajzës tre e cila ka ard jashtë kreta normave. S'po fol me islam, jashtë kreta normave. Dhe dhe normave qka asht, do të thonë edhe norma çka është? Do të thonë kod i i i etikës së shkollës. Apo vinë prindë Ankohëm Pse unë i akumble këtë të tesha Po ti munë është me pru këtu edhe një hajvan shkollë Po është ashtë mundë me majtë ata Ka, ka shtalë e caktume për, për ata Andaj, shiko autoritet jo i malë Mo se i dhënod një kanë shka autoritet Andaj, pilot pi se lefi qka thonin Pi të parëve të muslimanve Kuj desë kure i dhënë hoxën Pse sa i të lepa dhije Apo a i të lepa dhije Epytonionin për yxhallarëve të llojit të muslimanëve Ahmed Abdul Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah atën a duhet babam apo më shumë a hoxhja? A duhet më dashja? Dash, babam më shumë apo hoxhja? Çka tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah? Tha hoxhja. Ne fletysh me hoxhin ayet të hadithat për nënën, për babën, ta hoxhja hoxhja. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah nuk s'kamu diqush me e zon kur në argument kundër. Çai thon, ka thonë? Qallon pse e qabullah obligin me me respektu babën, cila është fakti. Ka thonë, se t'ka prunë dunjo Apo, ka thonë, cëlle amë më më rëndësi Cëlle amë më rëndësi Ai që t'ka prunë dunjo, ai që t'ka prunë Qish me dalë pi dunjo e Cëlle amë rëndësi dhe Ti t'ka prunë baba edhe na, no, ne jam bose e beb Jam bose e bebë barë Cëlle amë rëndësi në këtë dunjo Ai disa njëri vjen këtë dunjo e dhe shkonë Ta Allahu qafirë Allahu në rujtë pi kufrit dhe shirkut Me shkutë Allahu muslimanë me sejnë e madhe Th Qado sa dush me respektu at i cili të kallzon të asqish me dal. E hoq të kallzon të asqish me dal. Do të mos dil me xuno, e hobur. Mos dil me kufort e Zotit. Mos dil me mohim, nëse se se hin xenam. E ai i cili të kallzon të çish dilët për kësaj donjaje meriton respekt më shumë se sa i cili të ka prunke donjë. Apo shumë baballar ibn evlat. Me pasai thotë, tash të di valla. Hajde, hat. E jani nga hat. Ku më sku? Çish musil? Si duot? A, andaj e, Autoriteti ka peshte Feja Allah u të bare kjo vëtjala Andaj tha Allah u gjele gjelalu Tha Allah u të bare kjo vëtjala Në gjurën pe e pengamberit Salon Allah a.s. Te i kaloni gabimet e njërzve autoritativ Te i kalonje Njeri cili ka autoritet Duhet a te i kalosh Duhet a te i kalosh e Gabimin e tina nëse nuk ka shkele të hakit Apo shkele të dhe drejtë së dikuna Kjo ka qenë prej Asetësën uh, e kamërmën djetarët në historinë e Mohamedi Salaselle me, me shokët e tila gjithashtu prej uh, shoshrimit të mirë të pengamberi Salaselle me shokët e vetë tila ka qenë ka qenë se e bubëk të rësidiku uh, atë shumë e ka njoft pengamësëm pëj pe afer sa që e ka dit edhe kur fol me i sharat që apo thot veç e bubekre e ka dit shumë me mësëm e ka ka dhu një fjalë s'ka në ta qartësi s'ka në ta Pra eme, që ka ka. Mirë po, e më bëtë kërësidiku, e ka kuptu. Tregonebu Said el-Kudriju, radiallahu anë. Thot, kurisht e për mësën para se me vdek, në smundjen e tina, a.s. Thot, prej fjalëve që ka i tha, tha kështu. Tha, lo, u gjillohane, ja ka dhon një robit vetë, një zgjedi. Apo do me nejnë dunjo, apo do me ar në khiret. Thot, edhe, kër robi e zgjedi me shku në dunjo, me shku në khiret. E zhjej dhe me shkute Zotin, subhanahu Vëtjala Thot dhe filloj Ebu Bekri me qajt, me qajt, qëmë me qajt Thot edhe than sahabat Ja Rasullallah Dovan kar prej Ebu Bekri Ka than Ja Rasullallah Babalart edhe nanat tona Qofin kurban për tje Apo Edhe thot ebi sahidi Tha unë e thash Pse mora ki pla o ki pëkam Po s'më do ka zonë jonë. Ka ndodh diku, diku që pa paskalallahu uni zgjidhje, apo do më nei donjë apo do marr na xerat. Thot veçajt e Abu Bakr Siddiku, thot dhe ai kishte më dijsh më jon, e kishte morr vesh bisedën. E kishte morr vesh bisedën. Cila ka thënë biseda? Abu Bakr Siddiku e ka kuptuar se çikjerobi ja Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ka dëçikjerobi kanë më samë duke nuk çohoat më picë ti shtrati. Vdes. Atë ka filluar, ka filluar me çajr radiallahu nëo ardhahu a thar e ka thon pejgamberi alayhi salatu sselamu Abu Bakrit ja Abu Bakrin la tepki ka thon Abu Bakri musqai musqai ka thon sepse skam pas çot më të mirë se ti apo kjo thotimu hajas qalan lejohet me lavdrushokin ngtir apo lejohet ai që Iran me kuptimin nuk nuk thot sikur të nabo për shembull mos se mos ja rrej thot dhahirën se kti mos anena apo i hip foduloku Abu Bakri sikaj foduloku ka njëri tamam i plotësu I ka thonë, o e Bubekër Moskaj, se s'kam pas shëk matë mirë se ti. Më keni mu me pare, edhe më keni mu e me, me, me shëshrimin tanë. Ka thonë, me pas kanë, që Allah usum ka morë për dost, e kësha morë e Bubekërin për dost. Këtu shka e ka përshëllim për dost, ka ardë khalil. Maja, ma e lartë, e? Të senurit, qëfarë? Dost. Ka në thonë, që kjo termi khalil, shëshrim i cili zbohët pos me një. Ka bëha, E Allah u gjithë ka shumë khalila pre... E Allah u gjithë ka zëgjith Ibrahimin E dhe Muhammizam khalil A njeri smurët me pas khalil pas nja E ka thonë mukon që këtë një anin Që se, sh... se kështë a thonë Allah u gjithë Ja kështë a thonë e bubekër e sidikut Sa e do Sa e do në e bubekër e sidikut Pas të e salam, ka thonë a.s.a.s.a.s.a.s.a. Ka thonë valakin u huëtën islam Vavadhetu hu Ka thonë a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a mshel niket hyjmet dhe dalmet me xhamin timen pos derën e Abu Bakrit mshel se ka pas hyjme shumë prej grave kanë hyje kanë pas derën çel kanë muit me shkutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me hyje në xhami e kanë pas drejtaret vogla domthonë në të kaluara i kanë marrë sigur por shërbim domthonë të të nevojave ka thane alaihi salatu sallam mshel niket dyrt mshel niket dollapët mshel niket drejtaret dhe lejen i çel vetë Abu Bakr sidhiq ka nejt kjo çel derën kohën e Uthmanit radiallahu an dera Abu Bakr as-Siddiqut çel se sepse e kanë ditse kjo derë o ka në amanet leje çel ka thon këtu le ta di njerëzit që çdo jam kanë me Abubekrin dhe s'a kam shël edhe mos i kam ndej se kam shël derën radiallahu anhu wardao kjo ka qen prej trajtimit të mirë që ka pas pejgamberi alayhisallatu selam me shoku ne tina Abu Bakr Abu Bakr as-Siddiq gjithashtu prej trajtimeve që i ka posë për nga mërej salatu e selam ka qenë se me shokë të ngusht ka posë të leranës e që si ka posë me të tjera e omërëm khatpavi e përmendëm nga tabiat i ka qenë pak temperament a ba temperament mirë po dalimi mës temperamentave tonë edhe omerit kua se kër i ke thamë kë i frikë Allah u nuk a shujt si kër kër i qetë ujt e zjarmit ujt e të na temperamenti kër për shabat banë kërdi Allah u në rujt As, që si ka dhëllë Allahu të bare Kjo të në për hipokritat Kër i thutat i kivrik Allahun E këdhet hul izzet u bil ith Aja nëma shumë hindjina E kër i kanë dhëllë mërë kattabi kivrik Allahu U gjelluarja ka njës me kajt Edho kanal Edho kanal gruja, ka dhëllë omer kivrik Allahun E kanal fmija, ka, a kanë omer kattabi Për të përshuit që shakon temperament Ka kalun i dit Medina, a kanë pris i muslimanve Edho kanë janë i prej djemë vet sahabe dhe Sahabe dhe aj, Edhe ka kalu, janë konë të lujt Apo, janë konë të lujt Në Medine Edhe kur ka ka përci, omër këtabit kërë kanë hik Edhe kja përva i më një zoberi kanë ejt Edhe i ka thënë, omër këtabit, ka thënë E tipës e sike E tipës e sike, patë është ka hikën Tha, të kom hinë hak nishka Udha, është e jotja Me në qëri, shokit për mësram Gjali shokit për mësram Tha, jo Tha, pëse du të me Qazim, pse duhet me ikun e pitia? Apo, unë thot, "Hini kit, na por se er babgjishi, er baba." O ai më le të të vjen ai, hyn. Selamulejkum, alejkum selam. Pse duhet? Pse duhet me me hip di kuj shtipja e buq rregullu apo sa apo njerëz kanë hip shtipja, pse? Se ai sërçi ka hi, ai shka ka hi, ja ka prish këth shtëpis, apo çish janë gon komoditetin më të mirë, apo ai ja ka prish. Ai ja ka prish? Mos mos prish, çka i tha vllai më Zover? Qazim, pse duhet me ik pitie? atërë që ka i tha avrën khattavi tha jo në tha veç dejsta me testue a bo tha t'i ki me pas pozit edhe u ka bo Abdullah ibn Zuberi djetar edhe pris i muslimane të ditit u i ka i gëzue pse? pif mi po pse du t'me i kpe piti u në a doj mëso e fmi në tanë anë edhe të respektoj e babën ama joj me thikri jo t'i kpi babës a bo hyk se tash ka ardhaj që ka ardhaj ar pipune se sa konë në lu, luft në luft rukë të lau u gj Apo, a i pipa që në zvjen, i tranon, këtë dunjojnë e tranon. Ka dhalë e pa. Aani edukojef më në tanë, ne të jatë, këtë respektin babës e babloke të haqijës, mirë po me nivel, më stavaj e zotat. Apo, thale i salatë e selam, s'ka respekt për kryesën, kur që kjelet kryusi. Zban zemën të talë e mukan, edhe Allah e edhe haqijat të tin zemën në nësoj. Zban, aspe nga mene e selam, zban mi pas në në Adoi, shikoj, apo ka thabi kacinë, do jona gëdrast. Kur ka ndrujet Abdullah ibn Ubayn ibn Seluli, ky ka qen kokë ka munafikave. Çi kjo koni parë munafikave. Ça ka ndodhur me kët njerë? Kur ka ndrujet e ka pos djalin shumë të, të mirë. Keqi, dhe kjo argumenton thadhim ne Hajjaj al-Qalani se për të mirë dhe për të keçi dhe për të keçi djalimin. Për kokën e munafikave ka dal djalimin. Dhe për shpinën ka dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Abo, se shpesher po pyshin njërzit Se a, a jam të, unë me të zhvit po kaldojnë Muhamedi Alej Saladhi Saladhi Saladhi Bab edhe nan a, Bab edhe nan Shka një kanë link Si unë kanë musliman Qafira një kanë Kanë dalë pidi qafirave Njeri maj mirë fëtir tohë kës Abo, kjo është besimi sahabe dhe tabinve Tabi tabinve Abo dhe katëri mamëve të muslimanve Piktirë e dyve ka dalë njeri maj mirë E pejinerit më të keq, Abdullah ibn Ubayd ibn Seluli ka dhënë sahabej Peygamberi Abdullah, Abdullah ibn Abdullah. Apo? E dhe besa me ka dhau shumë djalin e vet. Djalin e vet e gacid se babën e ka hipokrit. Ana një ditë vetë e ve ka marrë vesh se mos peja ban ë Peygamberi dikujt urdhër ta vrojë babën e vet. So, se ojë hipokrit. Se ka bëu po shumë shardh. Ati çka tha çka Ibn Seluli për Peygamberin ka thënë rit te çenin me të havur. Demakun e kum rit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam uni aslova ja venin se ekon Medinë. Uni aslova venin, s'a ja shkipom ha, i ka thon çem, alayhi sallallahu alaihi wasallam. Apo, kanë çem me një luftë, ka thon shtash ku shkojnë në Medinë, i madhi e hey kat voglin. Ka, e ka pasur pse unë i madhi ki vogli. Edhe s'pashalla ka kapë me saman për këmishë kur ka mujë e ka zonë vën, e ka kapë për këmishë i ka i ka thon sheçë zduti unë. Do të them sam e ka çetcukit këta. Dhe Çikia ka bova Shpifën Ajshës i ka thon Ajshës Lavire E këm pa me burt huj Ha, është a dhe kella E ta shë që ki njeri Kër ka ndrujet Vjen për mësëm edhe e he këmishën e vet Edhe i thot djallit vet Mere Muloj e babën tanë me që ketë këmish E ba Ta që të soj e djallit Ta shë ka dik baba Shë ka Djallit vet e ka ditë që më në fikë Po bab Bab Babën Shë farë do që e ki Bab Si s'kish ka i bab A me ju ka mërzit djallit vet A tërë E Veddhe, thot, ja do, dhe jenë gjalli vetë dhe i thotë ja Resulullah E di që ka ndonë E di dhe dhe ka ndru jetë baba jemë Atere I ka thanë Pengamberi a.s. Musumërzit Ka thanë se Undë të tja fali Gjenazën atina Shka Adi dhe sa i Bukhari Sa i Muslim Ka thanë undë tja fali Gjenazën Musumërzit Ka dash me qetsue Me qetsue Djalin Djalin e venë Atere ka ardë Amr Khattavi Kure ka posë atë u bazër Këtë tja fali Gjenazën Kujdo t'ja falë gjënazë? Ibni Selulit, edhe ja ka falë. Edhe ja ka falë dhe ka thëllë, o Allah fale, o Allah fale, o Allah fale. Apo, e nasë u khalë Allah i ladhimi, për një gabim, një gabim, ki i gjenëm lija, ardhë. Po, ka dhane me laj, Ibni Selulit u kanë, ka dhane, o Allah fale. A në dhëtë, el Khattabi, but Suleiman, njërë bitjetarëve, të nëdhejtë muslimanve, thëtë qiko, vetëse pi për jashtë u shfaqë musliman, ka thëmë thë e mësam, n Po i sukon me neve, me gjitha të ka than O dhe fale, ka orë Abdudhajb një Omeri E ka orë Ovet Khattavi Edhe i ka than E ja rësu Allah, ti do mi a falë që në asë në këtia Edhe ja ka i ka njësë të i ka ndzu A e dhishe të ka than filan ditëm A e dhishe të ja, kërënjë kërënjë kërënjë për teshe A e dhishe ka bo kështu kështu kështu me tyje Ja ka njësë me, me ja përmen A tërëve mësa më ka kesh Ka buzë qeshë edhe i ka than, Ka dyk njëri dhe gjalli hë të mërzit. Athërë, kërja ka njësë shumë të i bështypja vërë këtabit, i ka thonë pengamberi së a sëllëm, ka thonë, unë e më është dhe në Kur'an, edhe unë e këmë zxedhë. Ka thonë, sepse Allahu u gjelore ka zbit një ajet në Kur'an, i cila ajet, ka lanë për mësëm me kuptu se kjo ajet nuk ojë prejnë. Allahu u gjelore ka thonë, wa lau stëgëfar të leghum se bëjnë Me ba ti edhe 70 her me, fa me kërku fali i stikfar Sja si u falë Allah Ka thënë Alej Salatës Ram Ka me lip fali për abdullajbë një ubejin Nëmbi 70 Ka me ndu Alej Salatës Ram Se 70 është për qëllim 70 nëmri A djetarë kanë dhanë Realisht e ka kuptu ma vonë mësëm, Se kështë 70 është për qëllim Sa do se si të lipi si i stikfar Sja falë Allah i këtina Mi për për për për për për për për për për për për për për p nga rahmeti i madhe xha ka pasallallahu alaihi salatu wasalam ka don kam li falim mbi 70 her ndoshta allah u ja fal. Çfarë zë jë. Ndoshta allah u ja fal dhe ja ka fal xhenazën edhe është larguar. Pastaj ka zbrit fjalë Allahu te bareke ve teala në sura an-tauba aj 34të të katërt te allah te bareke ve teala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ka thënë allah te bareke ve teala kujt vdes spitur munafika e ti e di çka munafik. Kur mos ja fal xhenazën. Kërë mos që falë Gjenazën Edhe mos rrim bivorë në vetë Apo mos shka Muna fikin me, me, me përcjellë Si, si qësh përcjellët muslimani Inne hum këfar u billahi wa rasuli Ata kanë muhur Allah Në pengamberi sallalli sallam Wa matu wa hum fasikun Dhe kanë drujet duke qenë prisht Kanë drujet duke qenë prisht Thot amur khattabi U që di ta me guzimin tem Në pengamberi sallalli sallam Që shmu shë olë mi fola shtu u thon largojm ushfaqish pjafal u çudit atë orthabi çish kisha në guzim çish tu më fol pejgamberit aleyhissalatu sallam that ibn hajjar al qalali dhe imam nevawi e ka toleruar muhamedi aleyhissalatu sallam këtë cillet omerit se ka bëvë dost di gutia se se kishte nergur on e ka toleruar se ka bëvë dost ngusht di kanë djetat do të thon tolerohet për shoket çka tolerohet më larg apo tolerohet për idosit andaj ai vrasësi i Hamzës, a folim për agjën e për mësëlam, a shë e ka vëra Hamzën, ka ardhe ka pranu Islamin. Edhe ka thonë, lajla i lallam, Muhammed Rasullullah. Edhe aj ka menu tashë se, ka mu afru në për mësëlam, si që e në afru këto kejtë. Edhe për mësëlam, masë e ka pranu u në si musliman, ka thonë, që si të mund është, unë e ti zdu mu të kukur. S Së më dillë paraftirë, se më kujtonë vrasjen e agjës t Musë ban, e banë, musë e falë E musë e ka thonë, le më në hatë o omerë Shiko, le më në hatë E penjë në samë, thotim në haqës E ka pëse e ka të lirua Luftën e hudejbjes Luftën para Se me që i lupe më samë mejken Kanë shku për në umre Edhe janë ndosh më këthije A ratë kanë në s'ka umre Para më në timunis për haqë A po, a për umre Edhe pak para se me munin mejke Pak, gati e shë mejken Ando gati e kanë pa mejken Edhe me thon, ska. Ç'i ka vau pojon. Dhe sahabja ka ktheme or për mas. Ti ke më ndal pun për mas. C'u ka? Sti smunos me ndal. Ne me pi umrës. Dhe më sahabja nalu, nalu se, do von, b'o zgjidhja. Dhe kanar ka më marrveshje. Pjesë e marrveshjes u kan, kthehuni te mas, vini në mot. Pik. Dhe ka shkuar me Khatabi ka thon, "Ya ja Rasulullah. Ai Ejder qol Allah, po. Çka kjo pikë e marrveshjes kështu? Pse më kthila? A janë batilë ato? Po. A janë anë hak? Po. A tërë për mësëm ka thonë, jepën e khattab. O gjallë bon, i khattabit. A po, kërti, të vonë, do t'i kanë me qërtu, ja hek e imën, ja hek për gdhele. O gjallë i khattabit. Unë e drejtona pëjqillë. Thot, omër imën e khattabit. Radiallahu anë. Pichat i rastit, dhe erin vdekje, para se me vdek, ka thonë, unë e oju njërëz, ketë që akumbo hajr E kam punu me elani llafshka ja kam thën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në kokën e ka pasaj krizë e un e hipa në qafi thash pse peshkon këtë marrveshje. Shiko, me pa e ka toleru Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ka toleru alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka gjemprei trajtimi që e ka pas pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam me shokët, me shoktë vet në në sjelën e madhe dhe të lirë që e ka pas alaihi sallallahu alaihi wasallam me me fjalë dhe mirësi. Gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ë ka posë sjele të mirë me një numër të madhë shokëve vetë. Duta të regonë një rast se një ka ndonë Bilalit radhjallahu anë. Të regonë Bilalit radhjallahu anë se një shokëve vetë kër akon Bilalit në sirinë e sotëshme në halëb a ba Allah i shkatërof zullum qarë se të mojnë zullum atje e, nga se Bilalit është largu për medinë se së ka mujtë me nejtë medinë. Dhe ka arë në transmitime që ka arë në historinë e djetarë Se Bilali s'ka mujtë në bo muhezin lëkë Mas vdekis Muhammedit a.s. Dhe kër i kanë thonë hajle banë muhezin Ka thonë jo se më kujtohet Muhammed a.s. Dhe kër njësë me bo muhezin Ka thonë i kametin A ba Allahu ekmele Allahu Kër njësë ka t'ka me të salaj Ka t'ka me të salaj E ka po me mesam të quë Për imam Ka thonë tashtu në kër t'a thamë Ezan dhe i kametin Qësë e shumë Edhe ka kërkuar leje e Abubakr Siddikut me i dhan leje me shku tingon larg me luftu edhe me me dek. Edhe ka shkuë në në Halep, apo në Shaumin eshtëshëm, edhe ta tërshëm. Edhe një shok i vati ka thon, "O Bilal, kallxon me pak çish ke kaluë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Ka thon Bilal, "Vallahi shumë di për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." O muezinogun, çati ditë të mua çati. Ka thon, "Mir po e kompan pasani veçori tjetër." Pe yonëse nam deri saka dek qka ka pas parët veta e dini ato hadithët që i kini një ketë e i ka thonë Bilali e di për e kini për e mësëm si mërë të do pare i shpërndajte thot, a ju ka shku me nja kush i ka shpërndaj për e mësëm vë që ka mor, i ka morë e ka thirë të i ka shpërndaj ka thonë që i ka shpërndaj jam une ja kumë shpërndaj parët e në dit për dhë, thot Bilali, thot, e dit dhe thotë Bilali thotë për e mësëm kur vind të dykush me lip ndim e s i thon te Bilalit qi Bilal, qe vjen degjosh, m'li bndim, mar borx e ni moj e pastaj apo la chord. Mar borx, mesalia pa yakri ja detit. Kria detit. Thot Bilal, derisa m'ra mili borx ni paganit. Ard er një njeri nevojtar. Ja Rasulullah ka ardhi nevojtar, skam. Ja li pa pa borx ni janit. Edhe ai ishte pagan. M' dha borx, edhe pastaj kur thot ni dit ard er dhe pom qish shtrem. Fete gjë hemeni, thamë këshiri shtrem, më roll, më roll, kërshimej edhe m, filloj me më thonë fjalë të rana. Edhe, po më thotë muhe, a i disa i ka mujime, në dashë borxën a i domelik. Tha i thash po që edhe pak. Edhe katër dit i kije, posëm këthen dë bajë robë. Edhe pasaj ka thonë, ti abë nësë unë tja për ti për parë e borxë, jam të dashta, ti edhe dostin tana, për Muhammedin Saraselle, në së du asë ti asa ta ka thon të kumdhon në gusht, bajrob, kan, borg, mos po xon ngusht, e sën mi kthen e të baj rob, çish e ka? Se Bilal u ka, rob e ka liruar Abu Bakr as-Siddiq. Ka dallut kumdhon në borg, çka kushon shërrë njerëzve? Ai borg që shep i jep, e ka plot me jasht çdo lot. Jap i thot se te Ja Zakrija më sanin ai ditë. Po pse ve pse ve ne ja xon keni? Pse ve pse disa njerëz kanë hall që Ja Zakrija ndikojna. A ke pa disa njerëz jetojnë 40 prit thot, inshallah vjen ajo ditë kur i thamun a thojsha E, katë tërëdhë djetë kaprit, mi thonë dikujna, atë thosha se je gabim. Jë të e më rejetën të në të në të lirë, ndihmojnë njëzë për Allah unë të bare kjo dhe tjana. Jo, e se dhe na i ditë apo, Allah unë ti bje ndihmat, nëse ti ndihmonë hajrë, Allah unë nuk le pa të këthi hajrin. Kiçka i tha ki pagani, tha, une, nësves mi këthen parët për katër ditë, të këthaj ku je ka në ropë. Se më ki borç, më në të marë borë, ropë. Pobona Arap mlargon pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë rradh di shkova vrap e në samad i thashë rasulullah, kështu kështu, i ku mor borx, s'ke namë yaksi. Atë rtha alaihi wasallam, "Qërr, do me kri punën." Thot, "Shkoj në dit." Thot, "Unë nuk kisha gjum." "Po kisha gjum, çish ti kthaj, çish ja kthaj, parë këtë njeriu dhe të lirona prej, prej sherrit, prej sherrit të atij." Thot, "Edhe kur një ditë për ditëve, thot vetëm Ardi njëri dhe më tha po thirpe nga mërë i sada shëlle Kërë shkoha I këshin arë shumë prej madrave Prej deveve të mbushta me mad Edhe më tha Ja këto katër e, Deve të mbushta me mad Meri o Bilal Thot edhe o ne i mora Edhe më tha gëzojo Se Allah o ta kryti punën Me gjithë se dhe zërë kicket nga të rejë Ta qujnë Për shka e ka bo për nga me sëratë me Bilalim Minimu njërzve O nga tru për veti Mëniu njerëzve, se ka ardhi dikush ka thon, kam nevojë, skena, borx, ktheja. Çjo? Nuk i ka thënë njerëz, që po më ndom rasin kur ka dhan kush për pa marr kët mysafirën më akshi. Atar dot Bilal, e falenderoj Allahu anjëllola, izbraza toja ktheva ti parët. Më një herë, apo, edhe atar pjesa që ka mbet, pejgamberi sallallahu selam, fa ajo çka mbet, marr ti O Bilal. Ajo çka mbet, marr marr ti O Bilal. Pasaj, trekon Bilali, se uh, shkohat e pengamberi a.s. Uh, në gjami para Sabau, e thira e zanin, e falem Sabaujn, atërën thë pengamberi a.s. thë qëka bani a idealit? Qëka bani a njerit që mërë e bërsh? Thë i thashe Rasullallah e krytëm. Kanëta në të darë shiko, u, u kujdes, a u lirove për ati, a jera hatash, alamës ka kërku diska, e kësë mërat. Thë të gjëja Rasullallah e krytëm bunën me ta. O menjemi, jam i liruar prej prej atina, der thaa pejgamberi alayhi salatu sallam, ka ka rahatu Allahu xjeni xhelalu. Ka rahatu Allahu te baraka wa taala. Kjo ka qen, dovon, prej ras sul sul Abu Bilal radiallahu ka treguar me shoqërimin e pejgamberit alayhi salatu sallam. Në kët rast ku shubrim mësimeve. Apo, përmendni disabuletore. E para cila a lejohet me marr borxhi me don diguj në ndim. Apo, kanë ndonjëherë po Nëse njët prej teje mundësia e ekonomike. Do të marrsh nga zona, një njëri është biznesmen, o tregtar. Edhe njët që limon, një për momentin s'ka. Edhe vjen i nevojtar. Ai i thot, ej, limonbe, a tash, tash për momentin apo, më jese këta tash për momentin këtzë nginat e kanë si si apo, e keni, doon si veg për mos me dhon. Thot, "Këti kanë xanta." Apo? Etash, mos e çemi në Ramazan sepopisin shumë, po e baj publike. Në numër i madh i pyetjeve kanë ardhur, a lejohet borxhin me dhënë zeqat? Jo. Si është, si është ky si rrat, ky si rrat okshtë? Ti e zengën, kim e dhon zeqat. Edhe ki borxli. Ato son ti kthej borxhin. A lejohet vet pyçi? A lejohet unë ti dhamë aty borxlies, sa më ki borx 300 euro? kofshin zeçat. Jo. Pse? Sepse dietar kanë thar, zeçati do të mund nxerr. Mund nxerr. Kjo është hile. Çu jo hile. Ti qi pse mund ta zana? Ashtu ti kur sja pare. A e kupton? Parën çka e ke kitë sfi, ajo do të më pastru. Spastro pse ajo i djot ujin. E çish djot uji me nxerr 2.5 pi aty. Apo kjo për këta do shka vetin, edhe për këta do shka s'kan pas mucimi më, më u përgjigj. Nuk lejo. Dhania e zeçatit në Uh, zbrazgjën e borgjit i thonë je i lirë pi borgjit edhe po potaz, tazohë ze qapë jo nuk, nuk, nuk, nuk lëgaritët në get formë a lejohat nëse ta këthem borgjit ti ka pru parët të shpia edhe ti nesër ti thu fit njetit mëri ze qapë po se ajo pare ka hinte kapitali jëtë ta është delë prej tërësijës si ze qapë a dhe ka thonë djetarë nëse dikush njët se është gjimertë për momenti s'ka i thë dikuit amit o bërqë Apo se të këtha i tyje, të ja kryje dhe tira Kjo në evillet lartë, anë në nëman Kjo ka qenë prej traditës pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu prej pengamberi aleyhi salatu e selam Ka qenë prej njerëzët të sët është interesu shumë për shokt e vetë është interesu e shumë për shokt e vetë Dhe kur ka mungu e dykosh, e ka lipë Ku është? Pengamberi aleyhi salatu e selam Dregon, enës ibni malik Se kur ka zbitë fjallallahu gj Ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Kurgazivitullahu jalla ojt sa t keni besuar. Mos e ngritni zallin e juve mbi zallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se yshkojn veprat huq. Zallin veç donacione me ngrit, shkon vepra huq. Kaqeni shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam me ka pos Emrin Thabit ibn Qais. Thabit, e bien Emrin sigur se e kam unë, Thabit. Thabit ibn Qais radiyallahu an. Edhe e ka pa zallin e nol. A shi ka folë normal Sigur me folë në mikrofon Apo I ka në donë Gjauheri Gjauheri Dë më donë Ka Dë më donë Sigur ka Ka bohe shumë za A kini pa kur rritikun Në përvende Të set e, e, e shpërndajnë zanin shumë Kështu e ka po zanin Edhe kur ka zbit kja jet U mërzit shumë U mërzit U mërzit shumë Edhe Tregon se adim një muadi Tho të pash një dit Shumë i mërzit shumë Se këm pas kom shi A nuk e deshaga zbrit, ka shkatruar. Ka zbrit që Allahu u xhelloa mos ngritni zonën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka bërë një farzane këta. Unë saher si i tham atij, thonë ja Resullullah më than, do kra sikur keni pa disa njerëz përshevol kur flasin, apo disa kur kallzojnë muabet, ai ti kujton çatu rre. E ti kur shkajoish ato janë të bëhu muabet çefi. Jan njerëz kanë tabiate, kanë kanë tabiate të ndryshme. Atare fotë shkuva te pejgamberi alayhisallahu alajhi wasallam, edhe pejm sa më tha, ku është thëbi ti? a bamuri qos faja kallxova. Domthon, i thash ja rasulullah kështu kështu, aje liç e ka zvit, a e ka bart për mi veti. Se unë jam, a jam, atëri ka tham pejgamberi alay salatu wassalam, thërna thabitin edhe thuni se është për banorët e xhennetit. Vetë drejtë nuk është ky për çëllim ajeti. Kto e ka për çëllim ajo ngritja që sinohet. Ajo ngritje që sinohet, ti shkon di kuina, edhe ja ngrit zonin. Ekë për çëllim e ul apo kanaudu sahabe dhe ai i kan than o muhammed berëm parësës ti ka po po apo bedewi do të flasim me një kategori bedewije njerëz arrogant kto e, Njërës, arrogan. e grit, Allah, ka ngrit allahoj e ka than kujdes kujdes ju domos vetë ti që slejot, pse, pra i shfolni muhammed sa pra m'slejo të se shkon vepra huç ke lebra jote shkol shkon uq, pse, me namaz me zeqaat me agjrim keçkolluç se niher me angrit zanin muhammedit alayhi salatu sallam andaj i ka than saadi i ka i ka shoi i ka përgëzu ka than o thabit ka përgëzu pe nga sa me xhennet ande për përgjysmën me Xhenat përveç atë që do të përmend në hadith është edhe Thabit ibn Qais ka qajtur pse e ka pasur zonën e lartë natyrisht me ka pasur zonën zonën e lartë kjo ka qenë bret atë ditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi alayhisallatu wasalam një ditë prej dreve tregon Qurra ibn Iyas thotë arë njerëri edhe vjen te shpërsta pejgamberi alayhisallatu wasalam edhe kur vjen te mirë tani fëmi edhe e don të shumë edhe ai fëmi ajo do mundon të më lutë me ta duke qenë me pranim me pamë, edhe ai u çantë e kapte dhe ul te mbrejë. Edhe bajkë me muhabet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ai nidhi te ulpi e më thaa, ku o filani? Ai tha ni rasullallahu, s'ke dëgjuar? I ka tek djali i, i vogël. Edhe o shumë i mërzitshëm, sunat e mor vetën. E thotim hazis qala lek te lejot, lejot domthon, deri n Kufit e, e mos dalës prej normalës, ç'njeriu të mërzitet deri në derëgjës mos më mujtë me dal pi shtëpi. Allah kur ka dek Ghaferi, djali i Axhës Peygamberit Alayhisallahu selam, Peygambër ka thon tre dit letmërziten. E meriton me kajtë njëri. Apo, i ka dhënë njerës mundon me laku këshy si pozite, ata nuk kosh në sa e shat digan që shumë mërziten për digan, mos e marr për të madh. Apo, ka dhënë kohë, ka thonja Resulullah, ka dek djali atë mërzitshëm. Ata li ka thon, pejgamberi sa thirrni. Edhe kur e ka thirr, i ka thon pejgamberi Alayhisallahu selam, a do? Ka thon po shum, e dushoj, me vlatë kë. Apo ka thon e dash Allah apo e dash Allahu xhel gjele xhelaluh pasai ka thon a ke chef te çe kur të hyj në xhenet me të prin xheljot do ta cil nderr ka thon boye po, ja, resulullah ka thon djaliot ka me prin xhenet cil nderr te që ta mundson Allahu me gjennet, Allah në xhenet Allahu na mundson me, me në xhenet ka thon ka tëlla der ti të të ki me hi kamë dal xheljot kamë të prit ka thon selam e mirë kjo apo me pashetu me tatin ke dunjë Saika shkoi i pastat Allahu te bareke وتعالى. Pra bezom qe tu kvar ka tregu, ka tregu beshir po shok se vet. E ka e ka nda mërziën me shokun e vet dhe e ka pergjuesu ka do rrit rahat. Saallahu ujeha ka me taksiye, ka me taksiye na na në xanat. Gjithashtu tregon Zeyd ibn Thabit radhiyallahu an se prej kujdese se ka pas pejgamberi alayhisallatu wasalam ndaj shokëve të vet në luftën e Uhudit e ka pasni shok e ka pas Emin Sa'd ibn Rabia. O kon terem i madh A ti ja kem shumë me shpat, a ke gjutë me shi gjetë, a i se kanali isë luftën. Dhe i sa, thot zejdim në thebit, thot, uh, u godit shumë, edhe ra, edhe e qum pak ma ande. O e largun që, prej pjesës luftën ka pasë të modën, njërësësat janë mirë me, njërësët lëndu. Edhe, uh, i ka thonë zejdit, pe nësëm ka thonë, ku është Saadimi Rabia? Ka thonë, si ta shifë gjdikon, që i selam pëjm ka do është të angushloje se, njeri ka të regu në luft, do më dhënë tri mëri, tri mëri të lartë me pengamere, lejë salatë të seram, edhe pyte pëjmue, py që shi, a jemi, si pe gjindë vetën, ka posë të, të angushloje, thot, zejtë në thebit, thot kumë shku në për dvdekmi, që ka në rranë luft, edhe për lipit, tja që jam anetën ati, sadit, dhe dhe kune pash e gjeta, thot, ja kum Mbi 70 goditje shpata. Mbi 70 goditje shigjeta. Etika. Thot edhe i kishte marrë ala shpirtin pa i dal. Thot ai i thash, "O oh, Sa'ad, pejgamberi alayhis salam kaqiu selam dhe më ka thonë me vetë çyqi." Atali ka thon pejgamberit alayhis salam, i ka thon Saidit i ka thon, thon alar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alayka salam." Ço i tipësoam edhe ti qofselami pra ja ka kthyer selamën pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe ka thon thuj se jam tejani erën e xhenetit atas ka thë ka than thuj se jam tejani erën e xhenetit ka thon dhe thuj u dostave tme pe ansardve sa konen sar ka than thuj u dostave tme pe ansardve skeni arsye perpara zotit derisa ju punon ni çerpik prej forcës e nëse e gjen kaç diçka pe ngaverin alayhi salatu wasalam por ti nidamor i vogël me tmet Nuk lufton të embrojtëve e sëram Ski një arshqyë për parallahu të barë e kjovë të tëra Thot dhe im sheli E dhe im sheli sët Kjo ka shenë për kujdesit lartë që ka pas Pengamberi Alei Salatës Ram Për shokët Për shokët e me Gjithashtu Pengamberi Alei Salatës Ram Një ditë për ditëve Dhe luftën e, e hudit e, Ka qenë saadimin vë e kasi A for ti tuk e rujt Edhe Pengamberi Alei Salatës Ram E ndjerë atë Dhe Edhe i thot, Irmi, Fideke, Ebi vë ummi I ka thonë Saadit, meri që të shi gjeta Gjuj, bab e nan, kurban për tyje I bafësha Bab e nan, kurban për tyje I bafësha Kështu i ka thonë, Saad, im një Ebi vëkkasi Këtë mm. <reconsider TeenLaui> ka qimë prej, traditës të mirë që ka pasë pengamberi Sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu pengamberi aleyhi sallatës salam Ka të reguar e përmendëm rasin e gjaferit Kër i ka ndru jetë eh domon djali Hoxhës se si e ka ngushëlluar familjen e vet, edhe i ka thonë se mos u mërzitni se unë jam kujdesari i tyre, pra i djemve që i kanë lanë në dunja edhe edhe në ahirat. Një ditë për ditë tregon Aisha radhiyallahu anha se vjen mbi Ali sallallahu alajhi wasallam, u shmorzit shumë për ni shok të vërtetë që ka paset e ka pasur atë vëlla prej çumshit e përmend. Uthman ibn Mad'un. Çuqi shok e ka pas pe mëson edhe shok edhe vlla Pixhinit. Aba kanë pi më ne me ni gruaja xhi. Kur kanë ndruajet, thot Ajsha, skum paqëu morzi dënjar më shumë se për kët për këtë shok. Edhe ë kanë shkuë e kanë nxjerë xenazën. Edhe kur, kur e ka pa pejgamberi alayhisallatu selam, s'e ka mojt, s'e ka mojt vetën. Kur e ka pa këtë shok, e ka paset Allah prey, prey, për i gjinit edhe prej, prej ka thonë, për i për i çumshit. Ata ne ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, bjema një një guri dhe veçan tja la të kryet që gjithmon të adi se kë e kam vlavin ka thënë dhe kejtë familartët e mi kam i vëroz nga, nga të këtina atëherë thëtë Abdul Muttalib ibn Abdillah Muttalib ibn Abdillah thëtë në umunum sën e gjetëm atëherë për mësën thë këtë guri sën e majshmi, e er rë për mësën vetë të i majtë thëtë dhe duke i kapë guri ju shifshin peset e trupit a që vetë ka mor guri, por sh Por vllavin e vet t'i avnoje një gurë alamat shenjë, jo mes bukuru varrën, por ta dijë se këtu e kam, e kam shokën. Apo, dhe çati e, e, e, e ka varrosur edhe djalin eve të Ibrahimit, djalin e vet Ibrahim. Andaj ka dhënë Ali sallallahu alaihi wasalam, pe ja vlojë çike gurri që ta di ku e kam vllavin dhe këjt familjarëtimi, kam i vorros, kam i vorros këto. E ka thënë praj Mushir Osmane se ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasalam për shokët, për shokët. E tina, gjitha është në pengamere, është këshiluar shpesh me shokët e vetë, edhe e, kërka pasë një telashët madhe, e i ka vetë ata që ka po thonë, por që e mundit për ditve në luftën e uhudit, e, disa për i trive të muslimat, dhe s'kanë morë pjesë luft, edhe i ka thonë një Resulallah, nëse ka do një luft tjetër, atëherë e këna medal, na me tyje, ka thonë s'kanë mënet me dine, ka thonë rrim me dine, ka thonë nj ort urdh për luftën e Uhudit, atë me sa më kanë luajt prazmorën, u ka vesh me hekë. Edhe aty rreth djalmëve triu kanë kallzuqi, po më sa po do me ne Medinë, jo me dal jashtë. Ato ka thonë po lap, çef patëm. Po leja që çka thonë me selam. Kan shikuar këto tri të kanë jeles, ja, o leje çish po thuti. Ka thonë alej-sa, jo. Tash, unë pe mall mendimin e juve. E mora? Tjuvin? Nuk i takon peosa masi ta veshë prazmorën, më thanë jo unë tash pendroj. Ka me ta. Ku po vazhdim ka diskutuar da kupa po kupa doni me bojën atje shkoi me vajë atje veza mi ka i ka këshillue në luftën e ah, ahzabit i ka marr mendimin sulman al-farisi apo dhe shumë prej rasteve veza mi ka marr mendimet e, e shokëve të vet pra ka thonë do sa kjo më e mirë e vojna e vojna ata gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka përqëzguar shokët e vet me denët në ditë për ditëve tregon e buhreira radiallahu an Thot e lipësha për nga me sëmë dhe nuk më isha me e gjithë. Kuna e gjithë, a thot më një bache. Thot e dhe i shkova, nga të. Edhe, për e këshyri për në samë për i rinë afer. Edhe, u ule me për nga me rinë a lejtë sëmë. Edhe, në tha, rri që të më bache, ka qene izolume. Ka thonë, si të vene dikush le të lipë e leje. Mësë të një pa, pa leje. Thasht tha të manë. Atër e i tha për nga me rinë a Thuj që i e banor i gjenetit. Se për mësame ka di se i parë i venë amërkattabi. Edhe karë, amërkattabi. Thot e borera, kërkoj leje. Edhe unë e tha i thashë. Ti i e banor i gjenetit. Se i ka tha me mësa. Thuj, ti i e banor i gjenetit. Thot, mi kapi, thot, këpucat. Amërkattabi. E borera, thot, mi kapi, këpucat. Mi gjujti në gjikës edhe më përplasi, për shpine. Amërkattabi. Amërkattabi, e konë, në vaj e chudecin radiallahu anhu wa ardaahu ader qadhon li bilejet hite pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam ka hite pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam edhe ka shkuen gat edhe ka lise murera me kajt i gatove sa apokalo porera ka thane mthave thuj banor i xhenedit po i thash kim rreyti mu murr mjuyti edhe thot mpor plasin shpin on mra rava rava komplet e murera koll mejliks o mer khatabi o mer khatabi gon i mad kur ka hip ngali kam di ka pren tok Kur Gabib ka Gali kam di kapaj dog pasai kam ledh radiallahu anhu me një burr i madh Adh-Dhimni Abasi shumë ja kam pasdrojë ç'ti njëri. Dorsa ditë smuisha me qazue hadithe. Adari ka thon ç'ka jo e bóra? Po ç'shtjë ç'shto? Adari tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O bab, pse bej bóle kta?" Se pse e shtyne? Adari tha, "I thash, ja rasulullah. Qurban tu bofshin donajme baba ime për ty. Kta ka shpej Arab, nuk është për çelën betimi." Ka thon, ai ke thon ç'shto? Me thon apo i thash po apo zo po uni thash atë tha mos i thuja ja, rasulullah se njerzit pasaj mbështeten apo mbështeten un ani nëse jam gjenetli por ka thash me e kpute nëse ka gjene të li tjer këtu pari mos i thuj që i gjene të li ato e llojn punën i ka thon leje të punojë ja, rasulullah ton tash e di se ti e di që na jena gjenetli po mos ta kalzo mos u kalzo se pasaj njerzit mbështeten apo hin edhe fitne Atar i ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, "Atar leje çish po thu ti." "Atar leje?" Ku shpi thot? Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, shoqëta Omerit, "Ani leje, leje çish po thu ti." Kjo ka shumë rëndësi tatimit që e ka bос pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam me me uh, shoqteve. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam e uh, ka respektuar shoqëta vet dovon shumë. Përgatitëm për gazojmë këtë rast e bani alla për për kohën është shumë lasë rënësish. Ë ndër lasat më dhimbshme dhe më emocionale që ka ndodhur pejgamberisë e selem me shoqtevat. Tregon e Busaid el Khudri. Unë po po do po, ta shkurtoj shumë, maksimum sa kam mundësi. Me lenin Allahu te barekehu te ala. Po bëjmë samunë ka si rru mekën, ë edhe ka, ka ndo lufta me fisin Hawazin, apo edhe ka pas shumë plaçk, shumë parë ka ardh. Edhe beusam i ka ndon njerëzit në musliman të fortë në zemër. Edhe muslimantë janë në Ramadan. Sa ka hi ai mund të shpejt me dal. Edhe e ka pasi ide sallallahu alajhi wasallam dhe mendim që t'ju jap çtyrë në shkaën e Ramadan, ti forcoje më parë. Keni pa për shembull, joni thot pse ndodh kjo? Për shembull ti ekit, për shembull ta zona ni, joni ni Hasun. Çoja kanë jani një çinara, a janë isu fol për ti mirë. Avota, thot boll buni mirë valla. Unë u them gishim pas mashtrua. Kështu marad, njërzit, njërzit me radh, njerzit njerzit më parë i ndrojnë me ndihmën. Me pare lën fejen, në zgjime parë e lën Fejën ka thanë Alaihi Sallallahu Aleyhi Resulullah zbat këtë ameti pa shitur një rifell për mallin e Etesgës vet. E çati e le Fejën në Tezgelë. Rrej për Allahun te barekuhu te Alla dhe pejgamberin Sallallahu Aleyhi Resulullah. Thodha yu dha arab. Thodha u prakën ensart. Të ritë ensarve. Edhe than pejgamberi Alaihi Sallallahu Aleyhi Resulullah u zbut me popullin e vet. Ju dhëmën popullit vet. Na haroi neve. E pritura ka thënë Njërit prej shokve të pengaberit sallallahu aleyhi ve sellem, Saad ibn Ubeda, i ka shenë zotnija, e bo, i ensarve. Edhe i ka një, ka thot shakini, ka thot këshyre, na lufto këto mërpare, na mbroj për mësam, këtynve për juja plashkës luftës, mërejko. Dhe ka thonu në foli me pengamberin aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallall Ata ri kata me e osam, e ti o saat, qështje? Ta më, ata janë prek, ty qështje. Po a i shkaj djenë me të kalzue. Apo, ka thonë ty qështje, ka thonë një rësullë Allah. Po edhe unë jam pisa të fisit. Ka thonë jam një njëri pëj atënë. Pra, me një farë fjale, edhe unë jam prek, një rësullë Allah. Se na për luftojmë, kjerë për marrin, për marrin edhe, edhe për salasam, që ta, që të hollat edhe pasurin. Ata ri kata me e nga më bërja lejë së rës Edhe i ka mbledh. Thot kur ardhon, ardhen, ardhen muhaxhir. Për insan don e, e shtyjnë pak më anëna. Kur largun muhaxhirt me tën veç Ensar. A dheri tha pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ai falenderoi Allahu u jelhuala, shprehi lavdërata te edhe largsimit për Allahun te bare keuta dhe pasta u tha: O Ensar, çka po puna sa jeni prek me mua? I komunikoi do fjalë se po thoni u zbut për popullin e vet, e pië popullit vet, apo i komuniko do fjalë? Ka thonë, a jini në rëvëzuna i sen? Jini shqetsuna i sen? Jini pikluna i sen? Pasë a ju ka thonë, elem atikum dhullala. Unë e kërërda të ju, asë i një konë qafira? Po, asë ju bani Allah i musliman dhe mua? Unë e kërërda, shfarë këtë ju? Shkije. Kërë u banat musliman? Kërërda une? Apo, tha, unë ju gjeta shkije, Apo, ju bana musliman? Dëpon, ju, kini, unë kam lërën bëjuve. Apo, Tha Alei Sala Dhe Selam Kër, kër erdha une A ishjit armiq 300 vjet kanë luftu e nësart Para se më konë musliman në me zveti A di përshë kanë luftu? Pse kuajtë kër kanë bërë gara njënën njënën e ka shku tjetërit Pse kalë jëtë më ka shku e luft 300 vjet Hini histori në zëjën 300 vjet luft pse Se devja Kanë goj devja, njënën ka me jashgujë, hajvana Këto janë rogë njerëzit Që ishë njënën rogë në shpes Rrogun i shpajës për xherat, për çdo kohë, ka thonë, e kush jau afroi zemrat, mos mu rrog për xherat kota, as jamonajaj, sheh që më afroi zemrat, ata rada thonë, Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe almoh begatuesit. Ata na kanë bë më mirë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu sallam. Edhe fillu me me umurzit, ata rath alaihi salatu sallam, ju as po më përgjigjni mua? Jo tash kthe bani edhe vu. Sheh sikom se sa i ka dashur këtë. Ka thonë, unë jo ja për me ata, tash për me ju mua. Ata rithan ja rasulullah. Çka më thonë ja rasulullah? Gabu Bima dhe në gjibë, që më të thonë? Gabu! Allahu dhe për nga beri, a.s.m. janë më begatusit dhe më, më e, ata që në kanë bëhë mirë. Ata rë tha për nga beri, a.s.m. Vallahi! Ju me dashtë thuli që shto, që une për ju ka të që shme thonë. Tha, tha për nga beri, a.s.m. Nëse thuni, e thunit vërtetën. Edhe ju pranojët e vërtetën. Thuli që shto. Erë dhe i përzantë e në të mërëm. Unë, unë nuk e haroj këta Apo, unë ju gjeta shkije Ju bonë musliman Ama edhe unë e erdha i përzan për poplit tem E ju ma zgatë të dorën Unë se haroj këta Pasa i tha Alej salatu salam A u gjujte si rëna cak Për poplit tan E na tham ti je për nga merë Se s'pë më athuri që ta Se me ke litë kanë thonë Se je për nga merë E na të kena thonë Se je për nga merë Dhe të kena një muë Me keqa kena pas Pasa i thonë Allah sallallahu alaihi wasallam, pse s'po thune? Pse s'po thune ke ardh vet e të kenë bashkë në shtëpi? Ti për Zot, ti kur ke ardhe mekes ke ardhe me në shtëpi? Ke ardhe vetëm me deve. Sot nat na edhe natë kena bashkë në shtëpi, edhe shtëpia funioni kamet në Sam Medinë, edhe ai aty pushon sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thane alaihi sallallahu alaihi wasallam, pse s'po thue? Pse s'po thune po thuni, o ju encar, ti erdhe fukara, ke të parët ti ke lënë Mekë e u bollen te nai pasur. Ke angur prej prej venit ton sallallahu alaihi wasallam pse i ka thon pejon sam pse jeni prej kohen sam pse jeni prej kohen sam ka thon çato parë çka ish për ndajta prej ligave të kësaj bote prej barrit të kësaj bote apo prej aty ujit barishtës të kësaj bote ka thon unë deshta ti afroi do njerëz që ata janë nuk janë të fortë në islam ka thon e une, unë unë mbështet ata e Husaini burrat fort Atocjal Muradford, unë bojëta te Islami i Juve, ju, ju nuk guxoni këso me me shikoj këtpu. Po unë e pa asaj sa në rregull, i dhash fare që të rrije i fortë, i fortë në Islam. A dhali tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, "O ensar, asjeni të kënas, të njerzit më morr, delët e devët e ju shkonit te shpia juve me pejgamberin e juve sallallahu alayhi wasallam." Pastaj tha, "Betogom në Allahun i cilë e ka shpirtin e Mohamedit në dorën e tina, më smukon hijjreti, që unë jam ka me migruhe, i shakon një burë, pej burave të nësarve. Abo, pejme sa për jau përmen, të mirat e tëre, pas e ka than, me shku një u dhe nësart, e njerëzit me shku ka tjetra an, unë shkoj qani ka kanë shku e nësart. Nësart e kanë dimuhe, në medine për nga berin, ale i salatës selam, pas e ka than, ale i salatës selam, oh Allah, edhe djemët e djemët e djemët e ensarve. Atërë thot Ebu Saeed e Khudriu fillull ketë ensartë me kajtë. Propefësra njënit, që i ka thonë? Ka thonë njënit për jab dele e ti po ta jab vetën, ti me mu porri. Anaj muslimani si do mosaj cilë e ze vetën që thirë një slam, apo është djetar, apo hafëz, apo ka aut autoritet. Do njerë, do njerë dikuj ti i jap ma shumë, jo që e ki i mangatë jo çeki mangat po ti di sa ajo la Ramadan e di kujt i thu ti ti çka po mja mua apo po ta jap vetem akoma nase çka at do vol kine po shupre njerëz çka thon o oh, rrybe ti me mua s'po du as kujë u i kena piveç rryti me, me mua andaj çka çka dha aleysselallahu njerzit shkohen me deve dhe dele ndersa juve ju jet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dozë ka dhe shumë prej respektave nga sahabe ka pas shumë shok edhe me vërtet shumë rase nuk i kemi parmend nëse ato po luan në të gjitha rastësit të tjera, në gjërat të tjera, pasi koha ka mbaruar, elus fi allah te bareke wu taala ce allahu jelle wala namunsal men dik modelin e muhammedit sallallahu alaihi wasallam në respektimin e shokëve të vet, elus fi allah te bareke wu taala ce allahu jelle wala namunsal me dasht sahabet e muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, Omerin, Othmanin, Aliun radi allah anhum wa ardhahum, elus fi allah te bareke wu taala ce allahu jelle wala te pranon ajërimin ton, te pranon namazet tona, namunsal allah jelle ta tmrin natën e kadrit, duke mbushme namaz, duke mbushme lutje, وسلوه وتبارك وهو تعالى شاء الله وجا كذاك ان شاء الله ورد الله وتناشبر بلاكذاك ان شاء الله والله لافال اقول وقولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين